Містера ніде не було видно, коли я повернувся додому, але я все одно досипав їжу в його миску. Зрештою, він пробачить мені пізні повернення додому. Я зібрав речі, які знадобляться з кухні. свіжоспечений хліб без консервантів, мед, молоко, свіже яблуко, гострий срібний ніж і крихітний столовий набір. Старілки, миски та чашки, які я самотужки вирізав із шматка тикового дерева. Я повернувся до машини. Блакитний жук насправді вже не блакитний, оскільки обидві двері вже мінялися. Одна зелена, друга біла, а капот переднього багажника довелося замінити на червоний дублікат. Але назва все одно закріпилася. «Майк, мій супермеханік». Він ніколи не ставив запитань про зашлаковані отвори від лави у передньому люку або про сліди кігтів, які пробили обидві двері. За таку послугу не заплатиш. Я сів за жука і поїхав вниз по І-94, навколо берега озера Мічиган, проїхавши крізь Індіану, а потім перетнув лінію штату в сам Мічиган. Озеро Провіденс... Це дорога, висококласна громада з великими будинками та розлогими маєтками. Володіти землею там недешево. Віктор Селс, мабуть, добре попрацював на своїй колишній посаді в сіл Верко, щоб дозволити собі таке місце. Дорога проходила крізь високі дерева і пагорби, що йшли вниз до берега. Помешкання були добре розкинуті, між ними кілька сотень ярдів. Я їхав на північ і бачив, що більшість з домівок огороджені та з воротами з правого боку дороги, протилежного від озера. Будинок Селза був єдиним, який стояв з лівого. Гладка гравійна доріжка, обсаджена деревами, вела від берега озера до будинку. Ділянка з невеликим півостровом, який виходив в озеро, залишаючи достатньо місця для будинку і для невеликої пристані, до якої не було пришвартовано жодного човна. Будинок невеликий, за мірками решти громади озера Провіденс. Двоповерховий, дуже сучасне житло. Багато скла та дерева, яке було оброблено, щоб виглядати як щось більш синтетичне, ніж дерево, і, до речі, різблене та поліроване. Проїзд вів до задньої частини будинку, до парковки досить великої, щоб провести гру в баскетбол 5х5. Сюди ж спускалися сходи з дерев'яної веранди, прибудованої до другого поверху. Я проїхав на блакитному жучці до задньої частини будинку і припаркувався. Потім взяв чорний нейлоновий рюкзак з інгредієнтами та вийшов розім'яти ноги. Вітерець, що підіймався з озера, був досить прохолодним – і змусив мене трохи потримтіти. Тож я запахнувся сильніше в куртку, щоб прикрити живіт. Перші враження важливі. Тож мені захотілося послухати, що говорять про будинок мої інстинкти. Я зупинився на довгу мить і просто подивився на нього. Інстинкти, мабуть, хотіли ще одну пляшку Еля. Бо мало що змогли сказати, крім того, що це місце виглядало як дороге маленьке житло, яке зустрічало сім'ю протягом багатьох канікул і вихідних. Ну а там, де інстинкти дають збій, треба діяти інтелектом. Майже все було досить новим. Трава навколо будинку підросла не дуже високо цієї зими, щоб її підрізати. Баскетбольна сітка витягнута і досить пухка, щоб показати, що вона використовувалась дуже часто. Штори всі закриті. На траві під варандою виблискувало щось червоне, і я зазирнув туди, щоб це щось дістати. Це був пластмасовий контейнер, червоний з сірою кришкою, в якому зберігають плівку, коли носять для проявлення. Такі штуки іноді добре підходили для зберігання різних інгредієнтів, які я використовував. Я закинув його в кишеню вітровки і продовжив огляд. Якщо чесно, це місце не дуже нагадувало сімейний будиночок. Більше схоже на любовних багатія для затишного маленького відпочинку. Сховане у деревах півострова і захищене від цікавих очей. Або ідеальне місце для того, щоб починаючий чаклун без усіляких зовнішніх факторів спробував свої здібності. Гарне місце для Віктора Селза, щоб потренуватися у новому ремеслі. Я пройшовся по периметру будинку, посмикав передні й задні двері, навіть двері на веранді, які вели, ймовірно, на кухню. Всі замкнені. Замки насправді не були перешкодою. Але Моніка Селс не запрошувала мене зазирати всередину будинку. Погана прикмета йти в будинки людей непроханими. Одна з причин, чому вампіри, як правило, цього не роблять. У них достатньо проблем просто тримати себе докупи за межами нескінченності. Це не те, щоб шкідливо для смертного чарівника, як я, але дійсно може погіршити все, що пов'язане з роботою магії. Крім того, це просто неввічливо. Як вже було сказано, я старомодний хлопець. Звичайно ж, панель управління Tectronic Securities, яку я побачив через переднє вікно, теж неабияк вплинула на моє рішення. Не те, щоб я не міг її перетворити в шмат пластику з проводами, але багато систем безпеки кидають аварійний сигнал до своєї контактної компанії, якщо вони перестають працювати без попередження. У будь-якому випадку це марні зусилля. Реальна інформація повинна була бути в іншому місці. І все-таки на мене накинулося відчуття, що будинок не зовсім пустий. Інтуїтивно я кілька разів постукав у вхідні двері. Навіть натиснув кнопку дзвінка. Ніхто не вийшов до дверей, і всередині не з'явилося світло. Я знизав плечима і повернувся до задньої сторони будинку, пройшовши повз ряд спустошених, як і я, сміттєвих баків. А от тепер це було трохи дивно. Я маю на увазі, що на смітнику була б пара пакетів, навіть якщо хтось і не мешкав в будинку деякий час. Сміттєвоз проїхав аж додому, щоб забрати сміттєві баки? Це здавалось малоймовірним. Якби Селс приїхав до будинку на вихідні і хотів викинути сміття, то йому довелося б залишити баки біля дороги. Це означало б, що сміттярі залишать порожні сміттєві баки там же. Хтось, мабуть, привіз їх назад, до будинку. Звичайно, це не стовідсотково повинен був бути Віктор Селс. Можливо, сусід або хтось такий. А може, він попросив сміттярів віднести баки назад? Що ж... Це було щось, з чим можна було працювати. Маленький такий натяк на те, що, можливо, будинок не був порожнім весь тиждень. Я лишив будинок позаду і вийшов до озера. Ніч була легкою, але ясною і трохи прохолодною. Високі старі дерева скрипіли і стогнали під вітром. Комарам було ще рано вести себе як останнім сволотом. Місяць потихеньку ставав повним над головою, а випадкові хмари прослизали повз нього, як прозора вуаль. Ідеальна ніч для вилову фей. Я розчистив ділянку землі недалеко від берега озера, від листя і паличок, і взяв срібний ніж з рюкзака. За допомогою ручки я намалював в землі коло, потім прикрив його листям і паличками, позначивши в голові розташування периметра кола. Я був обережний, і зосередився на ньому, фактично не даючи жодній силі простлизнути вколо і зіпсувати пастку. Потім, з великою акуратністю, я приготував приманку і виклав її в маленьку чашку і миску. Налив у чашку десь з наперсток молока і обмазав миску медом з маленького пластикового ведмедика у рюкзаці. Потім я вирвав шматок хліба з батона, який приніс із собою, і вколов ножем великий палець. У срібному світлі місяця на шкірі здійнялося трохи темної крові, і я обережно доторкнувся нею до нижньої сторони грубого хліба, давши йому вібрати кров. Потім я поставив хліб закривавленою стороною вниз на крихітну тарілку. Пастка встановлена. Я зібрав спорядження і відступив під покров дерев. Є дві частини магії, які треба розуміти, щоб ловити фей. Однією з них є поняття справжніх імен. Все в усьому світі має свою назву. Імена – це унікальні звуки та ритми слів, які прив'язані до однієї конкретної особи. Щось на зразок своєрідної тематичної музики. Якщо ви знаєте чиєсь ім'я, ви можете асоціювати себе з цією істотою у магічному сенсі. Майже так само, як чарівник може простягнути руку і доторкнутися до когось, якщо володіє пасмом волосся, або шматочком нігтя, або кров'ю цієї персони. І якщо ви знаєте чиєсь ім'я, то зможете створити чарівне послання до нього. Так само, як зателефонувати комусь і поговорити, якщо знаєте номер телефону. Однак просто знати ім'я недостатньо. Ви повинні точно знати, як його промовляти. От попросіть двох Джонів Франклінів Смітів сказати свої імена за вас, і ви отримаєте тонкі відмінності в тоні та вимові. Кожна з них унікальна для свого власника. Чарівники, як правило, збирають імена істот, духів і людей, як якийсь величезний архів візиток. Ніколи не знаєш, коли воно стане в нагоді. Друга частина магії, яку потрібно знати, це теорія магічного кола. Більшість ритуалів включає в себе коло того чи іншого роду. Малювання кола встановлює локальне обмеження на те, що намагається зробити чарівник. Це допомагає йому вдосконалити свою магію, зосередити і направити її чіткіше. Він робить це, створюючи своєрідний екран у периметрі кола, який утримує випадкову магічну енергію від проходження крізь нього і не випускає магію з меж кола, щоб її можна було використовувати. Щоб зробити коло, треба намалювати його на землі, або щоб кубка людей взялася за руки, або ходити з кадилом, або будь-яким з ряду інших способів, при цьому орієнтуючись на свою мету в малюванні. Потім треба вкласти в коло невелику іскру енергії, щоб замкнути ланцюг, і воно готове. І ще одна річ, яку робить таке коло, утримує чарівних істот, таких як феї або навіть демони, від проходження крізь нього. Круто, так? Зазвичай це використовується, щоб не підпускати їх до себе. Трохи складніше встановити коло, щоб тримати їх всередині. Ось тут і вступає в дію кров. З кров'ю приходить сила. Якщо випити чужу кров, то в ній є метафізичне значення, свого роду енергія. В цьому немає великого сенсу, якщо не намагатися харчуватися цією енергією, так як це роблять вампіри. Але цього достатньо, щоб замкнути коло. Тож, тепер ви знаєте, як це робиться. Але не рекомендую пробувати це вдома. Бо ви не знаєте, що робити, коли щось піде не так. Я відступив до дерев і назвав ім'я конкретного фей, Це була рухома низка складів, досить красива, справді, тим більше, що тут, тут, щоразу працював зі мною, коли я стикався з ним раніше. Я виштовхнув свою волю разом з ім'ям, зробив це тихим дзвіночком, тонким визовом, щоб змусити фею блукати таким чином за власним бажанням. Або, принаймні, таким був план. Як його насправді звуть? Дійсно? Ви думаєте, чарівники просто дають таку інформацію? Вам краще не знати, через що я пройшов, щоб дізнатися це ім'я. Приблизно через 10 хвилин тут вже мерехтів над водою озера Мічиган. Спочатку я прийняв його за відображення місяця зі сторони м'яких хвиль озера. Тут десь 6 дюймів заввишки. У нього срібні крила бабки, що проростають зі спини – а також бліда, красива, крихітна людиноподібна форма, яка натякала на походження лордів фей. Срібний німб навколишнього світла оточив його. Волосся, кошла та шовковиста грива схожа на плюмаш з білопурпурового райського птаха. Тут любив хліб, молоко і мед, загальний порок менших фей. Зазвичай вони не бажають лізти в гніздо бджіл за медом, і в нескінченності була справжня криза з молоком, оскільки модернізовані молочні ферми захопили більшу частину галузі. І думаю, не треба говорити, що вони не вирощують пшеницю, не збирають її, не молотять, а потім не перемелюють на борошно, щоб зробити хліб. Тут з обережністю засвітився на землі, приглядаючись у простір між дерев. Він мене не бачив. А от я бачив, як він витирав рот і ходив повільним колом по мініатюрному столовому набору. Одна рука жадібно потирала живіт. Як тільки він візьме хліб і замкне коло, я зможу виторгувати інформацію. Тут був нижчим духом у цій місцевості, таким старшим, куди пошлють нескінченності. Якщо хтось і бачив щось пов'язане з Віктором Селзом, то це точно тут. Або хтось, кого він знав тут якийсь час тремтів, пурхаючи туди-сюди навколо трапези, але повільно наближаючись. Феї та мед, метелики і полум'я. До цього тут кілька разів клював на це. І не в природі феї дуже довго зберігати спогади або змінювати звички. Але все одно я затумував подих. Фея нарешті схилився, взяв в руки хліб, вмочив в мед, а потім жадібно відкусив. Коло замкнулося невеликим тріском, який я почув краєчком вуха. Тут також почув тріск. Він закричав пронизливим маленьким криком, як кролик, і дзишча крилами злетів у бік озера. По периметру кола він вдарився в щось таке тверде, як цегляна стіна, і з нього хмаркою вибухнув маленький клубок срібних іскор. Тут хрюкнув і впав на землю своєю маленькою фейвою дубкою. «Я повинен був здогадатися!» – вигукнув він, коли я вийшов з-за дерев. Його голос був високий, але більш схожий на маленький дитячий, ніж на пришвидшені голоси фей, які я чув у мультфільмах. «Тепер я згадав, де я бачив ті тарілки раніше. Ти потворний, підлий, хамський, великоносий, плотконогий смертний хробак. «Здоров тут!» – сказав я йому. Пам'ятаєш нашу угоду з минулого разу? Чи треба ще раз повторити? Тут зухвало глянув на мене і тупнув ногою. Від удару ще раз піднявся сріблястий вогненний пил. Відпусти мене, вимагав він. Або я пожаліюся королеві. Якщо я не відпущу, сказав я, ти не зможеш сказати королеві. І ти знаєш так само добре, як і я, що вона сказала б про будь-яку фею Роси, яка була б досить тупою, щоб повестись приманкою хліба, молока та меду. Тут демонстративно схрестив руки на грудях. Попереджаю, смертний, відпусти мене зараз, інакше відчуєш жахливу, жахливу, непереборну міць фейвої магії». Я згнию зуби в твоєму роті, заберу очі з очниць, наповню рот гноєм а вуха хробаками. Давай ти видаш мені зараз найстрашнішу свою погрозу, сказав я йому, і після цього ми оговоримо те, що потрібно зробити, щоб вийти з кола. Я знав, що він блефує. Він завжди це робив, але, мабуть, не дуже пам'ятав деталі наших зустрічей. Якщо живеш кілька сотень років, то часто забуваєш дрібниці. Тут здригнувся і крихітною ногою копнув землю, щоб підняти трохи бризок бруду. «Гаррі, ти міг хоча б прикинутися, що боїшся?» «Вибачай, нема часу!» «Час, час!» Поскаржився тут. «Ви смертні, про нього постійно думаєте? Всі скаржаться на час!» Все місто мчить бліво, вправо, кричить про запізнення і сигналить. Ви, люди, раніше нас поважали, знаєш? Цю лекцію я виніс з добродушністю. Тут ніколи не міг висловлювати думку на одну і ту ж тему досить довго, щоб насправді підвести її до логічного кінця. От я пам'ятаю людей, які жили тут до того, як ви, бліді, хриплі, приперлися. Вони ніколи не скаржилися ні на виразки або, наприклад... Очі тута знову повернулись до хліба, молока і меду і заблищали. Він ще раз здригнувся, потім взяв залишившийся хліб і вимакав ним весь мед жадібними пташиними рухами. Хороша хавка, Гаррі. А не та мерзенна хімія, що іноді нам перепадає. Консерванти! Я потиснув плечима. А пофіг. Тут випив молоко у довгому пориві, потім впав на спину, поплескуючи по округлому животику. Гразд. А тепер випускай. Ще ні тут. Мені спершу потрібно дещо. Фея насупився. Вам, чарівникам, завжди щось треба. Я ж реально міг би зробити ту фігню з гноєм, розумієш? Він підвівся і гордовито склав руки на грудях, дивлячись на мене так, ніби я не в десяток разів вищий за нього. «Ну, добре», – сказав він піднесеним тоном. «Я вирішив задовольнити твоє одне прохання маленького характеру, як дяку за щедрий подарунок смачної хавки». «Я постарався над тим, щоб зберегти вічливе обличчя». Це дуже благородно з твоєї сторони. Тут шморгнув маленьким мопсовим носом і якимось вельможним чином подивився на мене. Моя природа – бути і доброзичливим, і мудрим. Я кивнув, ніби почув неабияку мудрість. Ага, де ви тут? Мені потрібно знати, чи був ти в цьому місці кілька ночей тому, чи, можливо, знаєш когось, хто був. Я декого шукаю, і, можливо, він сюди приходив. «А якщо я скажу, то ти прибереш це коло, яке за якимось дивним збігом обставин, без сумніву, ув'язнило мене?» Спитався тут. «Ну, це було б мудрим рішенням», – сказав я зі всією серйозністю, на яку був здатний. Тут, здавалося, обдумував щось, що заважало йому співпрацювати. Потім кивнув. «Гаразд, буде тобі бажана інформація». «Відпускай!» Я звузив очі. «Точно? Обіцяєш?» Тут знову тупнув ногою, розкидаючи ще срібні пилові хмарки. «Гарі, ти мені виставу руйнуєш!» Я склав руки на груди. «Я хочу почути, як ти обіцяєш!» Тут здався і підняв руки вгору. «Добре, добре, добре! Обіцяю, обіцяю, обіцяю!» «Я розкопаю те, що ти хочеш знати!» Він почав схвильовано дзищати у колі, крила легко підіймали його в повітря. «Випусти! Ну випусти!» Тричі повторена обіцянка настільки близька до абсолютної гарантії, наскільки взагалі можна отримати від феї. Я швидко підійшов до кола і переступив через лінію намальовану в бруді, бажаючи, щоб коло зникло. Так і стало з невеликим шипінням вивільненої енергії. Тут увірвався в повітря над водами озера Мічиган мініатюрною срібною кометою і зник у мерехтінні як Санта-Клаус. Хоча я, напевно, повинен сказати, що Санта набагато більший і могутніший фея, ніж тут. Але все одно я не знаю його справжнього імені. Тож ніколи ніхто не побачить, як я запхну святого Миколая в чарівне коло, навіть якби я про це задумувався. Та й взагалі не думаю, що у когось є досить великі яйця для такого. Я ходив по колу, щоб не заснути. Якби я це зробив, тут був би цілком у своїх правах як фея виконати обіцянку і повідомити мені інформацію у вісні. І враховуючи, що я щойно захопив і принизив його... Він, мабуть, зробив би щось навіть гірше. Через два тижні він навіть не згадав би про це, але якщо я дозволю йому сьогодні ввечері вільно помститися за образу, то можу прокинутися з головою замість дупи. А це не буде добре для бізнесу. Тож я крокував і чекав. Тут, зазвичай, треба близько півгодини, щоб зібрати все, що я хотів знати. Отож, через півгодини він повернувся і задзищав навколо моєї голови, поливаючи вогненним пилом зі своїх розмитих крил мої очі. «Ха, Гаррі! Я це зробив!» – сказав він. «Що ти дізнався тут?» «А ти вгадай!» Я пирхнув. «Ні!» «Ой, та ну тебе! Давай хоч одну маленьку спробу!» Я нахмурився, бо втомився і відчував роздратованість, але намагався не дати цьому проявитися зовні. Тут не міг не бути таким, яким він був. Тут, вже пізно, ти обіцяв сказати. «Та в цьому ж немає жодного приколу!» поскаржився він. «Не дивно, що тебе позвали на побачення тільки для того, щоб щось дізнатися». Я здивовано моргнув, а він радісно посміхнувся. «Ха, мені це подобається!» «Ми слідкуємо за тобою, Гаррі Дрезден!» От тепер було неприємно. У мене в голові раптово з'явився образ десятка фей-вуайристів, що кружляють біля вікон моєї квартири і вдивляються всередину. Доведеться вжити запобіжних заходів, щоб переконатися, що вони не зможуть такого зробити. Не те, щоб я їх боявся, чи щось таке. Просто, про всяк випадок. Тут. Просто скажи. Зітхнув я. «Іду на посадку!» Крикнув він, і я простягнув руку долоною вгору. Він приземлився в центрі. Я ледве відчував його вагу, але відчуття його аури пробігали по шкірі, як слабкий електричний струм. Він безстрашно дивився мені в очі. У фей немає душі, на яку можна було б дивитися, і вони не могли осягнути душу смертного, навіть якби могли її побачити. Гаразд, сказав тут. Я розмовляв з голубоцвіткою, яка розмовляла з рудоносом, який розмовляв з Мак-Оспанс, яка сказала, що Златоокий розповідав, що він їхав на машині з піцою, яка приїжджала сюди вчора ввечері. Тут гордо вип'ятив груди. Доставка піци? спитав я збитий з пантелику. Піца! Тут від радості аж закричав. Піца, піца, піца. Його крила знову тріпотіли, і я спробував змахнути проклятий феєвий пил з очей, перш ніж почну чхати. «Феї люблять піцу?» – запитав я. «О, гарі. зітхнувши, сказав тут. «У тебе ніколи раніше не було піци?» «А вже ж була!» – сказав я. Тут виглядав ображеним. «І ти навіть не поділився?» – я зітхнув. «Дивись, можливо, я зможу принести вам, хлопці, трохи піци, щоб подякувати за допомогу». Тут заблищав від радості, перескакуючи з одного кінчика пальця на інший. «Так, так, зачекай лише, коли я їм скажу. Побачимо, хто наступного разу посміється над ту -ту -ту. ту-ту-том». – сказав я, намагаючись заспокоїти його. «Він ще щось бачив?» Тут посміхнувся і набув хитрого і хтивого виразу обличчя. Він сказав, що тут є смертні спортсмени, і що їм потрібна піца для відновлення сил. Яка машина була тут? Фея моргнув і подивився на мене так, наче я безнадійно тупий. Гарі, машина для піци. Потім він злетів до неба і зник десь на деревах вгорі. Я зітхнув і кивнув головою. Тут не знав різниці між домінос і піцца не мав системи відліку і не вмів читати. Більшість фей були проти друкованого слова. Отже, у мене було над чим подумати. Хтось замовив сюди піцу. Це означало дві речі. Перша, що хтось був тут вчора ввечері. Друга, хтось бачив кур'єра і розмовляв з ним. Можливо, я міг би вистежити його і запитати, чи бачив він Віктора Селза. Іншою інформацією був натяк тут та на спорт. Феї не цікавилися ідеєю смертних про «спорт», якщо там не було багато оголеності та хтивості. У феї схильність до підглядування за підвідками і жарти над ними. Тож, скоріш за все, Віктор був тут з коханкою, тому що тут відбувся якийсь «спорт». Я починав думати, що Моніку Селс відшили. Її чоловік не зник, навчаючись бути чаклуном, незважаючи на моторошні талісмани скорпіонів. Він просто причаївся у любовному гніздечку з якоюсь подругою, як це міг зробити будь-який інший чоловік, який втомився від боязкої і домашньої дружини. Це не викликало захоплення, але, думаю, можна зрозуміти мотиви такого вчинку. «Єдина проблема – розповісти Моніці. У мене було відчуття, що вона не захоче слухати те, про що я дізнався. Я взяв у руки маленьку тарілку, миску і чашку, поклав їх назад у свій рюкзак разом зі срібним ножем. Ноги заболіли від занадто довгої ходьби і стояння. Я з нетерпінням чекав, коли повернуся додому і трохи посплю». Чоловік з оголеним мечем в руках з'явився з темряви, без попереджувального звуку або подиху магії для сповіщення про свою присутність. Він був високий на зріст, як і я, але ширший і важчий, і він ніс свою вагу з великодушною гідністю. Десь п'ятдесят років, довге каштанове волосся сивіло деякими пасмами, носив довге чорне пальто, дуже схоже на моє, але без мантії. Куртка і штани теж виконані в темних кольорах, вугільному і глибоко синьому. Його сорочка нова, чисто біла, колір, який зазвичай бачиш тільки зі смокінгами, очі сірі зі зморшками по кутах і небезпечні. Місячне сяйво відблискувало від очей у тому ж відтінку, що й від яскравого срібла леза меча. Він крокував до мене і тихим голосом проговорював. Гаррі Блекстоун Коперфілд Дрезден «Безвідповідальне використання справжніх імен для виклику і прив'язки інших до вашої волі порушує четвертий закон магії», – сказав чоловік. «Нагадую, що ви перебуваєте під дамокловим прокляттям. Жодних подальших порушень законів допускатися не буде. Вирок за подальше порушення смерть від меча, яка виконується одразу».